naye balozi Kagasheki akilitolea ufafanuzi swali la upungufu wa askari nchini kwa niaba ya waziri wa mambo ndani wa nchi. Wanazimana neno kwa mali majibu ni kawaida kama serikali inatoa. Ni kweli kwa standardi za kimataifa wanahitajika askari mmoja kwa wananchi mpaka kwa 1000. Lakini kwa Tanzania ni askari mmoja na hazara na kuhusu maandamana ndama. wa hadhara unapoungwa kipande kikatolewa. Ni majibu wa serikali kuhakikisha kwamba mikutano yote inakwenda salama. Na niseme na kuna mfano mzuri kabisa. Matukio yanayotokea Uingereza leo. Somali ambao mnafuatilia ni kielelezo tosha wananchi kali yoyote iliyo madarakani ina wajibu wa kuhakikisha kwamba amani ndani ya taifa inakuwepo Akijibu Swala la nyongeza lilolizwa na Mheshimiwa Milole kuhusu uboreshaji wa magereza nchini alisema ah, Katika gereza hili mpango huu tayari ukarabati unaendelea kufanyika katika magereza ya Maweni, Butimba, Ubuye, Karanga, lilungu na isanga Mheshimiwa Mwenyekiti gereza la isanga ni miongoni mwa magereza ile kwa sehemu kubwa na eneo linolopaki la mfumo wa maji. Maji sehemu ya wafungwa maalumu, ambalo nalo pia liko katika hatua za mchakato wa kufanyiwa kazi. Tutaendelea kukarabati miundo mbinu kwenye makereza yaliopaki kazi uwezo wa fedha mtakaporuhusiwa. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Charles Cheo wa Morning Star Radio.